Medan den högra kavalleriflygeln haft det trött i portgången hade deras kollegor ute på den vänstra flanken, förda av generalmajor Hamilton, lyckats bättre. Det fanns bara ett enda infanteriförband ute på denna flygel och det var Västman Resten av fotfolket var antingen upptagna med strid i den utskjutande reduttlinjen eller hade gått till höger och slutit an till Levenhaupts grupp. Rytteriet på denna kant var dock starkt. Det bestod av 56 skvadroner, organiserade på sju kavalleri- och dragonregementen. De red raskt an mot den bakre reduttlinjen. En del förband, troligtvis de flesta, gick kring redutterna till vänster och kom då att passera genom skogens grönska och den lilla byn Molaye Bodhische. Framryckningen blev svår. In i skogen hade ryssarna ställt till med stora förhuggningar Fällda träd hindrade svenskarna vart de än vände sig När man drog genom den raserade byn med alla de skövlade husen Blev det ettervärre. Djupa gropar, dolda jordkulor och källare som rasat samman Blev till rena dödsfällor för ryttarna Både människor och djur störtade ner i hålen Squadronerna bröts upp men de trasiga leden fortsatte ändå envist framåt. Det kavalleri som inte pressade sig fram genom skogen sprängde genom reduttlinjen. De fick rida gatlopp genom den ryska elden och led rätt stora förluster både i folk och springare. När de väl kommit igenom projektilstormen fann de sig stå inför det ryska kavalleriet på denna flank redo för strid. De svenska ryttarna sporrade sina hästar- och red till anfall efter en kort fäktning retirerade ryssarna och drog sig förföljda norrut bort från redutterna de svenska soldaterna ute på den högra flygeln kunde på håll se hur det svenska rytteriet drabbade samman med ryssarna och hur de sedan drev dem framför sig genom en liten skogsdunge förföljelsen gick dock sakta då ryssarna ingalunda var brutna Hela tiden avbröt de sitt återtåg och rangerade sig för strid. De fortsatte sin reträtt bara när svenskarna gick direkt på. De ryska skvadronerna pressades visserligen bakåt hela tiden, men det tog tid. I dammet och röken följde västmanlänningarnas två bataljoner. Regementet var starkt, det räknade drygt 1100 man och man gick rakt på och stormade en av redutterna. Framryckningen gick vidare En del av de egna svårast sårade hade man inte tid att ta med sig Utan de blev liggande kvar när bataljonerna drog vidare En av dessa olyckliga var Niklas Norin Kaptenlöjtnant vid Livkompaniet Han var en 25-årig örebroare, son till en brukspatron Norin hade brutit upp från en redan utstakad bana i Bergskollegium Istället hade han studerat fortifikation och artilleri, varefter han sökt sig till armén som blott 17-årig volontär år 1701. Denne ljushyllte unge man med sina vemodiga ögon hade sedan dess upplevt åtskilligt, deltagit i flera slag och hade också sårats många gånger. Vid stormningen av redutten hade han drabbats igen. Denna gång svårt. Niklas Norin hade fått sju sår, i båda armarna, i låret och i magen. När regementet marscherade bort blev han lämnad för att dö, sårad, sargad, tömd på blod och krafter. Attacken ute på den vänstra flygeln såg ut att lyckas. Striderna var häftiga. Värgklingor skar genom luften. Skott knallade och människor föll till marken. En av dem som slogs ute på denna kant Rytterilitnanten Joakim Lytt sa att det var ett modiskt och blodigt fäktande jämte ett häftigt skjutande.